Të ndëruar, e salamu alejku. Po vazhdojmë të tje me shpalosin e përgzimeve të shumëta, të cilat në bëjnë meritor me të vërtet me fjallan të lëmë tjo. Jemi duke trejtuar që ështëje që kanë të bëjnë me besimin e Zotën e Mënuar dhe duke shpalosur për parsit dhe mundësit e shumëta që në ijep e besimin e Allahën e Mënuar. Të ndëruar, të gjithë ne njëtë në kësoj botë kemi probleme të gjithë në kemi nevoj që të rrafemi në dokujt për problemet tona, të ankohemi dikon. Mirë po, fatke të seshtë jo gjithmon e gjejmë adresën e duhur. Ndo shtë nga njërë, ankohemi të ata të cilat e keqpërdorin ankesën tonë. Ndo shtë nga njërë, ankohemi të ata të cilat e keqkuptojnë ankesën tonë. Ndështë të këta tëse të nuk kanë mundësi farët në ndihmojnë. Ndështë të ankohemi nga nere dikur që ankeset ti pas të janë shumë më të nasa ankeset tona. Me një fjalë, ankesa jonë nuk has në mirë kuptim. Jahuqim adresës dhe kjo pas të i bën që të nështohet në doshtë të mërzia dhe piklimi edhe më tepër. Të lomë tjo që keni adres ku të ankoheni për plemet e juaja një adres që kur nuk gaboni, një adres e cëla vazhdimisht i ka dyrë të hapëra për juve, të lëmë tjo për Zotën Gjellë Gjellë Luhu. Jo, Jakubi a.s. i cili e humbi djallën e ti, uspravua thellën familën e ti, në pikën dhe kulën në mërzis dhe ankesës qëfarë tha, im në me është ku bëthi vë huzni il Allahë. Tha ankesën time dhe mërzin time, nuk jashpalosë kujt tjetër pos Allahu xhallahu ala. Ai e din hallën time, ai e din mundimin tim, ai e din vuajtjet e mia, dhe nganjëherë ai është i vetmi që ka mundësi të më ndihmon, dhe gjithashtu është ai i vetmi i cili më kupton, dhe është i vetmi i cili nuk e keqërdor ankesën time. Nuk e përhap atë, ngasë shpeshër ankesa është një lloj sekreti, dhe përhapija saj mund të jetë shumë më dhimbshme se vetë përvoja e ankesës. Që stole pejgambert Allahu te më nuar Zakaria alayhi salam te Allahu u ankua per mungesën e fëmijëve dhe Allahu xhallahu ala i dha fmijë Ayub alayhi salam ishte smur i shtrir në shtratin e smundjes dhe der gjithsej me vite të dhëra dhe pastaj i dretuu Allahu xha lahu ala aty iwankua per poleminen e tij per smujen e tij dhe Allahu xha lahu ra i bëri zgjidhje me një fjalë të ndruar është më drejt kënaqësi është burim i lumturis kurriu e din se për kundër të lashave për kundër problemeve për kundër ngarkjesave për kundër mrzive pikllimeve çfarë do të qofnë ato te ke një adres e cila padyshim është e duhur kush është drejtu në këtë adres, gjithë mund ka marë përgjigjin e duhur, zgjidhin e nevejshme për problemet e jetës e ti. Ajo që është ende më interesantë në këtë aspekt, e që këtë përgjzim e bën ende më interesantë dhe bën shumë më tërheqës të nëruar, dheze dhe mëta është se nuk kanë do një ankes që mund të, mund të kufizan orientimin dhe adresimin ton ka Allah i mënuar. Për qëka do qoftë qoft mund të i dritosh Allah të barë e kotala? Për qëfar do problemi që e ke dhe tjetra në qëfar do kohë dhe kur do qoftë nuk e ngushtën zotin as njere si kur që mund të themi në fjallorin e thjesht dhe të leht të gjuhës ton të përdithshme. Allah u gjellohu ala si konsekuencë e përmendur, nuk e ka as gjumi e as qetësia, nuk lodhet së dëghuari, nuk i përzihen gjuhët atij, nuk kanë veti ankohemi në gjuhë të caktuar, nuk kanë veti ankohemi në kohë të caktuar, nuk kanë veti ankohemi për kerkese të caktuara, në çfarë do gjuhe, në çfarë do kohë, në çfarë do momenti, madje nuk kanë veti ankohemi nga vendet e caktuara, çfarë do vendi, nga çfarë do vendi, në çfarë do pozicione që jë. Ku do qofsh ilo me ti që ki kujt ti ankosh dhe ki kujt i drejtojsh për ankeset e tua. Andaj, të ndim betën të mbrojtur, të përkrahur, të ndim betën se kemi ku të rëfihemi, kemi ku të flasim me Zotin ton gjellë gjellalu. Si kurse u ankuan pejgamberat, si kurse u ankuan njërës të mirë, besimtarat, si kurse u ankuan të debatëshmet, ankoha dhe ti, por të ka lajmanuar, ti minimizojmë ankesat që jabëm njëri tjetërit para të tjirëve të jemi të disponuar, para të tjirëve të jemi të gjallë, para të tjirë të jemi me dërëtet në nivellin e duhur të përmbajtjes dhe durimit, dërsa kërshia laut nuk prishpun, ankohër sa të duhur, edhin Allah halin të tëndë. Ma dje, sama, sama i, i përullur, sama të, për të lëvola, i përqë, ankohër është e kalajgjën lëvële, me i dashurje, me i ngriturje. Dhe me kët rast edhe Allahu xhallahu ala të bën zgjidhje dhe Allahu të shpërblim për vetë ankesën e mos klasim për zgjidhën që vije pas kësaj ankesë. Prandaj, sikur që bëri Jakubi alayhiselam, e bëri Zakiria alayhiselam, e bëri Ejubi alayhiselam, e të tjerët, të vazhdojmë ende ta bëjmë kësse, të lutem nga që i kemi Allahun dhe kemi ku të ankohemi dhe kemi nga kusht të kërkojmë ta bën zgjidhje problemet dhe dëshirat tona. Asalamu alaykum wa rahmatullah.